Твоето Слово Неделна беседа, държана от учителя на 19 март 1922 г. София Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Евангелие от Йоанн 17 глава 17 стих този стих е един от дълбоките, един от великите стихове на Евангелието. Той съдържа такава грандиозна истина, която мъчно може да се опише. Само природата е майстор, тя има тая възможност големите работи да ги прави малки и малките големи. Следователно, за да може човек да разбере този стих, неговата душа или неговия ум, или неговия дух, трябва да бъде в състояние да разбере какво е искал да каже Христос. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Не е, че думата истина е вам понятна, но те я употребявате. Казвате, ти говориш ли истината? Той нещо, което казваш, истина ли е? Но когато дойдем в жествената школа, ние не поравим така отвлечено с нещата, но трябва да ги разбираме конкретно. Да разбираме тяхното отношение. За пример, ако вземем думата вода, ще кажете кой не знае какво е вода. Но ако вие попитате рибите, които живеят във водата, какво нещо е тя, те ще ви кажат. Водата е една течност, в която ние живеем. И нищо повече. За какво може да служи тази вода, те не знаят. Рибите не знаят нищо за парата, че водата може да се превърне в пара. Рибите не знаят, че тази вода може да разхладява хората и растенията в тяхната жажда. Това е още непонятно за тях. Когато някой каже истина, ако си риба, разбираш истината като риба и ще кажеш, ние живеем в истината. Павел казва, ние живеем и се движим в Бога. Как? Като рибители. Едно време хората са живеели като растения и като риби в Бога, а сега сме по-умни. Живеем и се движим в Бога. А има други, които живеят привидно, като рибите във водата. Който не разбира тази философия ще каже. Това е отклонение, това е еретическо. Те мислят, че нещата в света може да се изтълкуват само по един начин. Там е съблуждението. Животът има критерии или мярка за разбиране. Всички същества, наредени в тази лествица, в нискодяща степен, от човека надолу, всички животни, млекопитаещи, риби, мекотели, дори и до растенията, кристалите и тъй нататък, всички имат критерии. И сега мислите, че разбирате живота. Кристалите, казвате, са мъртви. Знаете ли на какво мяса вашето положение? Кристалите са толкова далеч от нас, от чисто астрономическо гледище, някои звезди са толкова далече, че не можем да забележим, че не се движат по небето, а у нези астрономи, които се занимават с това, казват Те пътуват с граматна бързина, а при това ние не можем да забележим това движение. И следователно, от наше гледище казваме Те са неподвижни. Предмети, които се движат и са близо, движението им се забелязва. А предмет, който се движи, но е по-далече, неговото движение се забелязва по-мъчно и се показва по-мудно. Сега, когато ние питаме какво нещо е истината, е, истината е това. Млякото ти чисто ли е? Е, хубаво. Ако млякото ми е чисто това е истина ли е? Някой казва Кажи ми тази дума е истина ли е? Тази дума представлява ли истината? Аз тълкувам, когато някой ми каже, ти говориш ли е истината, аз разбирам следното. Ето, какво е скрито. Когато някой човек ме пита, този плод на Слънцето ли е озрял? Ако плодът е озрял на Слънцето, под силата на Слънцето, какво ще стане? Създаването на този плод не може да се обясни само със светлината, а с силата на Слънцето. Е, какво е истина? Озрял ли е плодът на истината? Той се разбира. Но какво нещо е истината? Истината това е насока, в която ние се движим. Пътят, по който ние се движим, това е истината. Чето е така, описанието казва. Глава на Твоето Слово е истината. А ние знаем, че всички движения вървят все към главата и нагоре и надолу. И ние всякога изхождаме от главата. Главата ни показва посоката и когато ние кажем, че някой човек има глава, разбираме, че той има насока, цел, към която се стреми. Някой казва, ти вярваш ли в истината? Изисква се нещо повече, отколкото да имаш цел. Но аз казвам. Ти движиш ли се към истината? Движа се, но как? В кръг ли, е ли в права линия? Конят и той се движи, изважда вода и полива гратината. Какво е свършил? На другия ден пак се движи и извършва една сериозна работа. Ако го питаме, какво върти, ще отговори едно колело. Е, той колело, какво отношение има към теб? Аз не зная, а моя господар знае. И тогава, ние, съвременните учени, културните хора, знаете ли на какво мясаме? На един кон, който е служил 30 години в такава една градина, Бахчая наричат да полива зели и пиперки и след 30 години господарят му бил тъй благороден, че каза От мен да замине, хайде на стари години там на ливадата да пасе и тъй да си умре. Обаче конят не бил доволен. След като се напасвал и дохождало време, той отивал пак на той място и се въртял и след Той пак се връщал на ливадата да пасе. Той доброволно вече вършил конят. Та и ние, когато ни освободят от нашите разбирания, пак се въртим наоколо и мислим, че вършим нещо. Той въртене още не е философия. Всичките неща се движат в кръг. В Вселената всички неща се движат само по една вечна линия. Ако Земята се движи по един кръг около Слънцето, а Слънцето се движи около друг кръг, пак той около трети и т.н., значи движение в движение имаме. То е насока на една права линия, а правата линия е насока към истината. Значи всички хора се движим към Бога. И тогава питат хората, що е Бог? За Бога ние имаме две понятия. Когато излизаме от Бога, ние го разбираме като ограничен в себе си, т.е. безграничното, което се ограничава в себе си. Тогава разбираме Бога като ограничен. А когато започнем живота си, отиваме към истината, т.е. отиваме към безграничното вечното, следователно към умной, което е без граници, без начало и без край. Следователно, истината е посока към безграничното и безначалното, което има връзка с ограниченото. Е, какво разбрахте ви от това? Гранично, безгранично, безначално. Какво ни ползва това? Какво е това? И тогава ние се намираме в положението на онзи козел, който се е хвърлил в един трап, подмамен от една лисица. Лисицата влязла в един курник, пък като изставила 10-15 кокошки и взела да ги носи. Не виждала от си, та паднала в един голям трап. И като паднала, гледала навън и казала. Та си работа е лоша за мен. Седяла два-три дена, най-после минава един козел. «Какво търсиш тук?» пита я той. «А, какво? Горе ми беше много топло, пък слязах тук да се поразхладя» това е любовта, която е излязла от Бога, тя ни го е изявила и тази истина, която е излязла от безграничното, тя е направила нещата ограничени. И граничното тя го е изявила. Следователно, трябва да разбираме защо главата и сърцето имат известни съотношения. Ако питате, защо сърцето постоянно се слива? То е, защото то работи за главата, към която изпраща кръвта. Защо не главата, а сърцето е място на любовта? Любовта работи за главата, а тя е глава на истината. Глава на твоето слово е истината. Следователно, всички наши мисли и действия са насочени към това да познаем истината. И тогава писанието казва Когато познаем истината, ние ще бъдем свободни. А в какво седи свободата? Свободата седи в това. Да живеем в безграничното. Ако ходиш по земята, ти можеш да се спънеш и да паднеш, но ако хвъркаш като една птичка, дали можеш да се спънеш? Представи си, че може да пътуваш с крилата на един ангел в пространството или смисълта на един ангел, тази велика вселена да пътуваш. Какви ще бъдат тогава вашите понятия за нея? Ние толкова сме изтребняли, че мислим само за какво. Сутрин истината за нас седи в това. какво ще ядем и той, което ще ядем, дали ще ни даде сили да свършим работата? И работата дали ще ни даде някакъв приход? Парички ще спечелим ли? Ще можем ли да живеем щастливо? Всички хора все планове круят. Искат щастливо да живеят. Ако ние говорихме за истината, те ще кажат. Не ни говорете сега за тия отвлечени неща, а като станем богати. Но те не знаят, че цялото има богатство и тия техни пари се обославят от истината, понеже всяка една частица от нашия организъм, колкото и да е малка, има своето движение и своята насока. Сега ще ви дам едно малко определение. Защо не трябва да се яде свинско месо или някои меса не трябва да се ядат? Говеждо месо или свинско? Аз ще се спра на свинското. Защо не трябва да се яде? Психологически, ето как седи въпросът. Понеже клетките на свинята са крайно индивидуализирани, когато тия клетки влизат в нашия организъм, ние трябва да харчим два пъти повече енергия, за да ги запасим. И който яде свинско месо, лесно заболява, понеже тия свинските клетки по някой път не работят и тогава стомахът спира. Зато и ние наемаме работници отвън. Не е ли умно? Ама ако наемеш стотина работници и нищо не работят, струва ли си да ги наемеш? Защо да ги наемеш? Ще платиш без да ти свършат работа. Ще кажете, какво да правим тогава? Не наемай работници от свинята ти работят. От картошките, от чицето, от морковите, от целето, от пипера, от магданоса, от голията, от крушите, от черешите, от това-онова ще наемеш тия прекрасни работници, които без да платиш работят отлично и без стражари. Тъй седи великата истина. И зато и писанието казва: Ние трябва да живеем много чисти живот. Сега работниците, които наемаме, 10-20 души, гледам, работят някой на шосето, ама войници с байонети седят и те работят, но не работят от любов. Пушка има. И гледам някой път, стръжарият като се закласне някъде, работникът избяга. И казват тогава. Еди кой си затворник, избягал. Така е и с свинските клетки. Всеки ден се напущат и бягат и зато и казвам. В нашия организъм да няма затвори. В себе си най-първо вие унищожете затворите в своя ум, в своя стома и всички клетки, които работят, понеже са разумни, ще работят по закона на истината, защото всички се движат към Бога. Освети ги чрез твоята истина. Значи, Хвърли светлина в техните умове да мислят, за да може да познаят истината. И понеже истината е глава на Твоето Слово, Твоето Слово е истина, само тогава те ще разберат истината. И на друго място се казва, ослепил си ги, за да не се обърнат към теб и да се избавят. Кои хора Господ е ослепил? нези които не разбират Божия закон. И в писанието има един стих. И не въведи нас в изкушение. Но там е криво преведено. То е, давай ни знания и мъдрост, да не би със своите глупости ние да попаднем в изкушение и да страдаме е мисълта. Давай ни знание и мъдрост, да не би със своите глупости да попаднем в изкушение и да страдаме. И следователно, ние като грешим, ще ослепеем. Сами ще се ослепим и тогава, когато Бог ни говори истината, няма да го разбираме. Един човек, за да разбере истината, най-първо неговия ум трябва да бъде освободен от всички заблуждения. Тия заблуждения са наши. Когато човек направи някой грях и не иска да го поправи, той понякога се заблуждава, не вижда своята погрешка. Ей, хубаво! Днес направиш едно – заплатиш се. Утре направиш второ, трето, четвърто – но тия заблуждения ще повредят самия твой живот. Е, да допуснем, аз взема една чашка ромец или една чашка ракийка, за да може той да подейства на моето храносмилане. Тъй казват лекарите. Е, хубаво. Аз ще видя, дали туй мнение на лекарите съвпада с мнението на природата. Какво ще каже тя? Като пия винце стане ми тежко и казвам на лекаря. След време ще стане една промяна вътре. Каква промяна става? Днес една чашка утре друга и тъй нататък. Мене ми разправеше един, че жена му голедувала от невръстения. Лекарите я лекували с пиене, излекува от невръстенията, но тя станала пияница. Той лекуване ли е? Питам. Какво е спечелила тя? Знаете ли на какво мяса това? Аз ще ви приведа един анекдот. Един турчин цари граб бил лаком за пари, искал много пари да спечели. Отива друг един при него и му казва. «Що си туреш парите в касата? Дай ми 200 лири, аз ще ти дам 100% лихва!» Турчинат му отдал парите и той почнал да му дава 100%. Шест месеца му давал и после му казал «Ти благодарен ли си?» «Доволен съм, хиляди пъти съм доволен, ама майката на парите кога ще ми дадеш?» Майката остави я да си върви. Та носина сега казва. Слушай, ние ще ти дадем 100%. Да, 100 ще изядеш ти, а 100 на мене ще дадеш. В това няма никаква философия. И така не се разсъждава. И в съвременния строй ние постоянно изоставаме майката на страна, не искаме да знаем, че вървим покрива посока, да търсим, че този е виноват или он си. Не, не. Във всяко отношение ние трябва да знаем пътя на своето движение. И това движение не трябва да го спираме по никой начин. В историята не се допуска нито за миг абсолютно никакво колебание. Всяко колебание не е грях, защото твоето движение е свързано с друго движение, може да попаднеш в някоя катастрофа. Пресичани има на тия пътища във Вселената. И това е великата философия. Божествената наука ще ни научи да живеем, ще ни покаже кое е глава на истината. На този въпрос само истината може да даде един задоволителен отговор, да ни направи разумни, да знаем защо живеем и как трябва да живеем. В Америка имало един знаменит проповедник, много учен, доктор Гордон. Там има църкви демократически. Към демократическите църкви спадат методическата църква, а този доктор Гордон е спадал към аристократическата църква, епископалната. Проповядва, събират се, слушат го, но живот няма в тази църква. В неговата църква ставали много инциденти с този доктор Гордон. Един ден влиза един бедняк с получил да влезе в църквата му вътре. Те ги наричат свободните хора в религията. Те са такива, че пет пари не дават за хората, когато си изказват мнението. Те мислят свободно, на никакви правила не се подчиняват и на всяка църква те са тръни. И американците ги наричат крянгс. Тоест, колелото им се върти навсякъде, те влизат в църквата, без да плаща. Там се плаща за всяко място по 1500-2000 долара. Столовете са плюжени и там се служи на Бога много хубаво. Влиза един беден и сяда на един стол. Стопанинът на стола го гледа, иска да го изкара, но не може. Пита го. Ти знаеш ли на кого е това място? Не зная. Казва му. Това място е мое. Радвам се. Знаеш ли колко съм платил? Две хиляди долара. Струва си парите. Сега спира се там. Иде проповедникът доктор Гордон и започва да говори. Каже и някой пасаж, този се провикне – Амин, дай да бъде. Всички се смущават. Този казва – Господи, помогни му да не се спъва, хубаво да говори. Сега този Гордон разправя своята опитност в една книга. Обаче всички тие инциденти не са могли да му дадат опитност да започне един нов живот. Една вечер той сънувал един жив сън, че проповядва в църквата пред грамадно събрание. Всички места са пълни. И Иде един човек, няма място за него. Той му направил силно впечатление. Като свършил проповедта си, казал... Искам да зная кой е този човек. И пита. Кой е този човек? Един от неговите хора казва. Той беше Христос. И се събужда. И казва. Христос дойде в моята църква и за него място нямаше. Питам ви. Във всички църкви има ли място за Христа? Той прав седи? Глава на Твоето слово е истината. И сега нас ще ни убеждават, за какво ли не, за всичко друго ще ни убеждават, обаче истината, която ще насочи нашия живот, която ще внесе една нова посока, никой не говори за нея. Всички въпроси, които вълнуват обществото, могат да се разрешават от истината. И казва писанието. Когато ние познаем истината, ще бъдем свободни. Много естествено е. Когато тръгнеш с един човек на път, ти ще делиш с него всичко, каквото имаш. Дето седнеш, ще отвориш турбата си. Българината е много учтив. Вървиш с него, той те храни. Следователно всички хора, които вървят в истината, в една и съща посока, могат да си помагат и ще имат разположение да ядат и пият. Защо не се разбират хората сега? Защото не вярват в Бога. Един наляво, на изток, друг на запад и търсят все идеали. Какви идеали? Никакви идеали няма. Ти да бъдеш българин. Касвам. Българинато става ли вечно да живее? Не. Ама да станеш професор. Хубаво. Ти като станеш професор, ще останеш ли да живееш? Министър да бъдеш? Ще останеш ли? Не? Е, тогава? Съдбата на всинца ни е да отидем в Орландовци, да влезем в джоба на попа. Това не е разрешение. Никога не влизам в попски джоб. Веднъж излязъл из джоба на попа, Втори път не влизам вътре. Чудна работа. Какво спасение може да има в един попски джоб? Но това не са разсъждения. Това показва колко леко ние разсъждаваме. Това са поговорки. Българите казват тъй. Ще влезеш в попския джоб. Защо ще влязат хората в този джоб? Всеки един човек, който не следва Божествената истина, ще влезе в попския джоб. И този джоб е много дълбок, той е най-дълбокият, най-опасният джоб. Няма по-опасен джоб от попския джоб. Този джоб е гробът, тъй го разбирам аз. Като те заровят, могат да плачат за тебе, но никой не мисли за теб. Иване, защо ме остави? Иван казва, защо не ме разровиш? С години идват, плачат, но жената казва, в попския чоп си не те откупавам. Някой казва, като умрем, ще свърши всичко. Е, питам аз хората, ти умирал ли си да знаеш какво нещо е смъртта? Съвременните хора казват Нито един не е проверил, що е смърт. Аз успорвам смъртта. Не говорете за неща, които не знаете. Умирал ли си и за да знаеш? И сега всички казват Ще умрем. Смъртта подразбира ограничение на живота. Смъртта – това е най-тежкото ограничение, което животът може да представи. Един абсолютен покой. Да нямаш съзнание, да не проявяваш никаква инициатива. Така определям смърта. смъртта. Като влезеш в попския джоб, ти ще влезеш в най-тежкото робство. И тогава ние казваме За да се избавим от смъртта трябва да се стремим към истината а за да се стремим към истината нашето сърце трябва да бъде пълно с любов и да познаем Бога като любов. И тогава Христос казва Никой не може да дойде при мен ако Отец ми не го привлече. Значи Бог като истина ще ни привлече към себе си, а Христос ще ни покаже истинския път на и вътрешно движение. И каква е емблемата на истината? В истината всеки един човек какво ще почувства? Вие, когато възприемете истината, няма да ви говоря много. Ще ви говоря положително върху истината толкова, колкото можете да ме разберете. Отчаян си, мислиш да се самоубиваш. Аз преди време привеждах един пример. Един млад момък, способен и талантлив музикант, се влюбва в една графиня. Той го извеждам из един ненаписан роман. Обаче тя му казва тъй. «Ословията, при които живея, са и сложни. Баща ми и майка ми по никой начин не ми позволяват да се оженя. Аз не мога да те взема». Той се отчаива. И един ден той тръгва, светът му потъмнял, загубил всякаква цел в своя живот – и искал да се самоубие. По това време тя, за да го избави, дори си маска на лицето, стига го по пътя и му пришепва нещо. Авторът не дава тия думи. Никой не ги е чул. Изведнъж той става бодър. Какво му е казала тази маска? Тя е казала една магическа дума, от която веднага лицето му светва. Той се връща и казва От сега нататък аз ще живея. Какво му е казала? Аз те обичам и с теб ще споделя всички мъчноти в твоя живот. Следователно тази графиня, той е Христос. Когато в този живот си се отчаял и кажеш «Аз свърших», Христос маскиран ще ти пришепне. Аз те обичам. С теб ще споделям всичките мъчноти в живота ти. Напред! И тогава ти казваш «Има смисъл!» Защо? Когато е любовта вътре в нас, тази вечната, безграничната любов, ти си познал истината. Следователно, след като познаем истината, раща се в нас една вътрешна светлина. Става ни леко на душата, ние сме като една свободна птица с крила и тръгваме в правата посока. Първото нещо, което трябва да намерим, е истината. Питам сега. Вашата графиня на пътя проговорила ли ви е тази истина, тази тайна дума? То е едно вътрешно преживяване, което всички трябва да имате. И то и върху, което Господ настоява е... Абсолютно никаква лъжа на уния, които славят истината. Никаква лъжа на тях не се позволява. Абсолютно никаква лъжа. Вънка в света можете да лъжите колкото искате. Да лъжите и да ви лъжат. Но влезете ли в този път да служите на Бога, Абсолютно трябва да турите в ума си истината. А сега какво казват българите? Без лъжица и без лъжа не може. Лъжица значи може да се сърба. Лъжа и лъжица някой път, както в английски език, са близки думи. Опасността е с тази лъжица, ако се засмееш, яденето ще отиде в кривото гърло и с тебе ще се свърши. Никаква лъжица. И аз не знае кой е измислил тия лъжици, дали е било много умен. И по някой път казваме, че най-силната храна е супата, която хората правят, и те се супа искат да ядат, и с нея започват. А природата в своето меню никаква супа не е предвидила. Супа няма там. Що мидеш на нейната трапеза, супа няма. А ние, първото нещо, ще изнесат супа от кокошка, от пуйка, от пътпъдъчета, с малко лимон, воденичката нарязана вътре и гълтаме, гълтаме гълтъж, ама болести се раждат. И сега всичките духовни и религиозни хора искат да се хранят със супа. А Павел казва с мляко. И вие, съвременните хора, искате да се храните с чурба. Касвам. В моето меню супа няма. Ябълки има твърда храна. Има а супа – не. Мога да ви кажа къде има най-хубавата супа в София. Глава на твоето слово е истината. Следователно тази чорбеста храна, то е като някой роман. Четаем в романа какво става. Някоя героиня се оженила за поет, родили се деца, скарват се, развеждат се и казват Отлична супа е този роман. Да, това е една първокачествена супа. Няма ли някой да напише един роман по друг начин, без супа? Аз още не съм срещал никой роман без супа. За пример, да напише, че прекара героите си в другия свят, без да умрат. А сега ще кажа, Еди кой се е живял 70-80 години, че почтенно го погребали и турили дървета, цветя и написали. Тук почиват два велики героя на света. Кои са тия герой на света? Които обичаха да ядат супа с лъжица. И защо не се оправя света? Докато ядете супа, няма да се оправи света. Здрава, твърда храна трябва, която да подхожда на нашите съби, да я дъвчем. Ние все чакаме по благодат да дойдат дарбите. Господ иска от всички същества, от най-малките до най-големите, работа и работа. И ако ние страдаме, то е защото не сме работили в миналото. И Господ те наказва заради твоята леност. А на този, който е работил, Бог въздава повече, понеже в миналото е бил трудолюбив. Трябва да работим в каквото и да сме положение. Тулен си слуга, извърши своята длъжност. Един ден твоето слуговане ще ти даде по-големи знания. Бог е предвидил за тебе нещо по-велико, отколкото ти мислиш. И ако аз бих написал какво ви очаква в бъдещия живот, знаете ли какво би станало с вас? Вие бихте напуснали всичките ваши колиби, бихте напуснали всичките си работи. Но понежето и време иде, ще напуснете земята. Пък като се освободите от всички тия връзки, ще тръгнете към тази посока, към истината. И тогава ще разберете какво е казал Павел. Око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човек на сърцето не е дохождало това, което е приготвил Бог за тези, които го любят. Ще кажа някой, какво е това нещо? Какво ли? Трябва да го видиш, да го чуеш и да го опиташ. То не може да се опише. Някои религиозни хора казват Всичко в света върви към една цял Но ти пишеш само за да нахраниш дена си и децата си Ито стои да съждава Ти ще ги нахраниш, но един ден те ще умрат Значи даваш повече материал на смърта Не всеки един баща или майка, брат, сестра, приятели, всички трябва да говорят само истината. Тя е нашето спасение. Да излезем из рамките на временното на смъртта, да влезем в вечната свобода. Някой казва, като умрем. Не, не. Ние да умрем, а те да останат да ядат и да пият. Бащата казва, аз да работя, че като умра, синът да яде и пие. Не. Бащата трябва да научи своя син да следва истината и да му каже тъй, синко, аз няма да умра. Аз само отивам в своето старо отечество, но като се върна в света и не те намеря в пътя на истината, да му мислиш. Той показва, че нагоре трябва да се движи. Глава на твоето слово е истината. Итай. Всички, които ме слушате, торете истината за основа на живота си. Истината, както вие я разбирате. Аз говоря според вашите разбирания. Ако вие разберете себе си, ще разберете и мен. Аз казвам. Този стих е много велик. Аз не искам да го засегна в неговата вътрешна страна. Аз засягам само неговия предговор. Ако аз бих имал време да ви опиша световете, тия ерархии, как ще минете от една система в друга? После как ще преминете в духовните светове? Какви сили ще придобиете. Сега вие се борите за хиляда метра място, карате се и се сърдите, а аз казвам – не си труви живота. Един ден Господ ще ти даде цяла планета като тази, да ти бъде собственост. Цяла Земя като тази те очаква в пространството. Защо си дошъл тук? Учи се, очи се, велико наследство имаш горе. С цяла една планета ще разполагаш. Ще и бъдеш господар? Вие ще кажете, хм? но кога е това? Сега, сега в този живот, ще кажете, да е сега да го опитаме, той знаете ли на какво мяса? Навол, като му разправя за университет, за човешка култура, той ще каже, Сламица, сламица, трябва да се наям. Тоест, ние можем да минем от едно състояние на нашето съзнание в друго. Нашето съзнание не се ограничава от нашето тяло. Нашето съзнание може да мине в един момент, да вземе друга посока и следователно да минем съзнанието на ангелите. То е над нас. Като влезем той съзнание, ще се разшири умът ни. И ще влезем в четвъртото измерение, което учените сега успорват. Значи, има места, дето духовете живеят. Учените почват да признават, че и духовете имат място да живеят. И тъй, истината има отношение към вашата глава. И като влезе в нашето съзнание, ще направи ума ни светъл. На сърцето ще даде вътрешен мир, а на мускулите – сила. И герой света може да стане само онзи, който има истината. Той може да има друг ум. Не е друг ум. погрешно е това но той може да се жертва и като се жертва, ще влезе да живее в душата на своя народ. И унези праведните, които заминават, като се жертват, влизат в душата на своя народ. И един ден ние ще обсебим света и ще кажем, «Стига вече тия заблуждение». И ще се стремим все към великата истина, на която поттик е любовта. И всички наши желания са милиони светове, които се образуват и се движат, и милиарди системи, които се движат към една велика цел. А тя е истината. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина. И сега пазете се от субата. Я ще е твърда храна. Трябва правилно разбиране за Бога, че Той е истина и любов. Всички други неща в света са второстепенни. Започнете да мислите за истината. От вас искам. Спирайте се всеки ден по 5 минути. Отправите ума си към истината. Пет минути всеки ден. И тогава в една година отгоре, вашия ум ще придобие други трепения. Ние сега търсим истината. Осъмним се, потърсим я. Осъмним се, няма ли друг живот. Духовните хора казват, в този живот не може, ама в следващия живот. Други казват, на земята не може да се живее чисти свят живот. Ако на земята не можеш да живееш чисти свят живот, и на небето няма да живееш такъв живот. Такъв е законът. Той тук не знае да свири, че на небето ли ще свири. Това мяса на следното. Във Варна една баба санувала, че отива на другия свят. Била е 60 годишна. Гледа там, че има зелени маси и хората с бели дрехи седят и пишат, решават нещо. Питат бабата. Защо си дошла тука? Е, синко, дойдох от онзи свят тука да си поживея. Знаеш ли да четеш? Не зная тогава тук само вода ще носиш. Ако вие не знаете да четете и да мислите, вода ще носите. А знаете ли какво нещо е вода да носите? И сега казвате. Господ е благ. Благ е към трудолюбивите, които мислят, които чувстват и които изпълняват волята му. Но Бог е много строк към уния мързеливци, които казват, той е наш баща, ще пъркаме в джоба му. Никакъв няма той. И той. аз ви говоря като на мои братя и сестри, в мене няма никаква критическа мисъл. Истината и любовта. Вложете ги в живота си и положението ви, каквото и да е, ще се измени само чрез истината и чрез тази любов. Неделна беседа държама от учителя на 19 март 1922 година в София.